Tambudza. Tarzan kezdetleges sírt készített a kinkét szakácsa számára, akinek visszataszító külseje mögött egy szív dobogott. Ennyit tehetett már csak a kegyetlen dzsungelben azért a férfiért, aki az életét áldozta fel kisfia és felesége szolgálatában. Aztán Tarzan folytatta rokov üldözését. Most már biztosan tudta, az asszony, akinek a nyomát követi, valóban Jane, és felesége ismét rokov kezei közé került. Akármilyen hihetetlen sebességgel röpítették is tova gyors és mozgékony izmai, mégis úgy érezte lassúsággal halad előre. Nem volt épp dolog a helyes nyomon maradnia, mert ezen a helyen számtalan olyan ösvény szelte át keresztül kasul a dzsungelt, amelyek hol összetalálkoztak, hol szétváltak, újra, meg újra keresztezték egymást. A legkülönbözőbb irányokba ágasztak szerteszét, és mindegyiket sűrűn használták jártukban keltükben a benszülöttek. A fehér emberek lábanyomát a mögöttük haladó benszülött teherhordók taposták szét, az övéket pedig másben szülöttek, és az erre haladó vadállatok. Bizony, akárki könnyen eltévet volna itt, de Tarzan kitartóan haladt tovább, nem hagyatkozott pusztán a szemére, hanem szaglószervével is ellenőrizte önmagát, hogy minél biztosabban követhesse a helyes ösvényt. Ám minden gondossága ellenére az éjszaka beáltával meg kellett állapítania, hogy tökéletesen rossz úton jár. Tudta, hogy csapata az ő nyomát követi, ezért aztán ügyelt arra, hogy minél egyértelműbb jeleket hagyjon. Neki-neki dörgölődzött a dzsungel ösvénytövező indáknak, kúszónövényeknek, és minden módon gondoskodott arról, hogy szagnyoma tisztán kivehető legyen. Amikor a sötétség leszállt, ömleni kezdett az eső, és az eltévet majomembernek nem maradt más választása, mint reggelig várakozni az egyik faóriás úgy, ahogy menedéket nyújtó lombjai alatt ám a szakadó eső a hajnal beköszöntével sem állt el. Egy álló hétig sötét fellegek takarták el a napot, és közben a nagy esőzések és szélviharok végképp elmosták az üldözöttek utolsó nyomait is, amelyeket tarzan oly álhatatosan, de eredménytelenül próbált felkutatni. Ez idő alatt egyetlen egyszer sem találkozott benszülöttekkel, sem a saját csapatával, amelyek tagjai beigazolva félelmét nyilván elvesztették a nyomát a rettenetes viharokban. Ismeretlen vidéken járva képtelen volt pontosan megállapítani merre felé tart, minthogy sem a nap, sem pedig éjjel a hold vagy a csillagok járása szerint sem tájékozódhatott. Amikor a hetedik nap délelőttjén a napsugarai végre áttörték a felhőket, a majomember már-már az őrület határára jutott. Tarzan, a dzsungelfia, életében először eltévedt az őserdőben. Micsoda kimondhatatlanul kegyetlen fricskája a sorsnak, hogy ennek éppen most kell bekövetkeznie. Most, amikor e ország valamelyik részében engesztelhetetlen ellensége, Rokov tartja a karmai közt feleségét és fiát. Micsoda rettenetes megpróbáltatásoknak lehettek kitéve az alatt a szörnyű hét nap alatt, míg a természet erői miatt hasztalan próbálta megállapítani hollétüket. Tarzan nagyon is jól ismerte azt az embert, aki a hatalmába kerítette őket és semmi kétségesen volt a felül, hogy a fickó őrjöngödűhében, amiért Jane egyszer már megszökött tőle, és annak tudatában, hogy ő Tarzan szorosan a sarkában van, nem vesztegeti idejét, hanem haladéktalanul végrehajtja a legkegyetlenebb bosszú tervet, amelyet csak Torz agyával kigondolni képes. Most, hogy újra sütött a nap, a majom ember még mindig teljesen tanácsalan volt, hogy merre is induljon. Tudta, hogy Rokov Andersen nyomát követve távolodott el a folyótól, de kérdéses, hogy most a szárazföldön folytatja útját, vagy pedig ismét visszatér az Ugambihoz. A majomember emlékezett rá, hogy a folyó azon a helyen, ahol partra szálltak, már eléggé keskeny és sebessodrású volt, és úgy ítélte meg, hogy nagyon messzire már kenóval sem lehet felvezni rajta az eredete felé. Mindazonáltal azt feltételezve is, hogy Rokov nem tér vissza a folyóhoz, még mindig nyitva maradt a kérdés, hogy merre felé haladhatott tovább. Annak alapján, hogy Andersen milyen irányban menekült jane és a gyerekkel, Tarzan meg volt győződve róla, hogy a férfi fantasztikus dolgot kísérelt meg, a szárazföldet keresztül szelve akart eljutni Zanzibárba. Bizonytalan volt viszont, hogy Rokov mere ilyen veszélyes útra vállalkozni. Félelmében talán belevág, gondolta Tarzan. Most, hogy tudja, miféle szörnyűséges csapat jár a nyomában élén Tarzannal a dzsungel fiával, aki azért követi, hogy jogos bosszúját kitöltse rajta. A majomember végül úgy határozott, hogy észak tart, úgy nagyjából német, kelet-afrika felé, míg nem sikerül benszülöttekre bokkannia, akiktől felvilágosítást kaphat Rokoff hollétét illetően. A második napon, azt követően, hogy az eső elállt, egy benszülött faluhoz érkezett, amelynek lakói miest megpillantották, azonnal bozótba menekültek. Tarzan nem törődött bele, hogy ilyen és hasonló dolgok akadályozzák, hanem üldözőbe vette őket, és rövid hajtóvadászat után el is kapott egy fiatal harcost. A fickó annyira reszketett rémületében, hogy képtelen volt védekezni. Eldobta fegyvereit, a földre rogyott, Ilyetten visítozott, és kimerett szemmel mereven bámulta üldözőjét. A majomembernek csak igen nagy nehézségek árán sikerült annyira megnyugtatni a szerencsétlent, hogy valamilyen értelmes választ kaphasson arra vonatkozóan, mi azok a teljesen indokolatlan rettegésének. Tarzan nem kevés hízelgés árán megtudta, hogy jó néhány nappal korábban fehér emberek csapata vonult át a fanunk. Ezek az emberek beszéltek egy borzalmas fehér ördögről, aki őket üldözi, és figyelmeztették a benszülötteket, óvakodjanak tőle és a szörnyűséges ördögcsapattól, amely vele tart. A fiatal fekete, a fehérek és a néger szolgáik leírása alapján tarzamban felismerni vélte a fehér ördögöt. Azt várta, hogy minden pillanatban feltűnhet mögötte a majmok és párducok alakját magukra öltő ördögök szedetvedett vedett csapata. Mindebben Tarzan a fortéjós eszű rokov kezét látta. A gazember úgy próbálta, amennyire csak lehetett megnehezíteni üldözője dolgát, hogy babonás félelmet keltve ellene hangolta a benszülötteket. A benszülött azt is elmondta még Tarzannak, hogy a fehér férfi, aki nem régiben erre járt expedíciót vezetve, mesés jutalmat helyezett számukra kilátásba, ha megölik a fehér ördögök. Nekik nagyon is szándékukban volt így cselekedni, ha alkalom kínálkozik rá, de mihest megpillantották Tarzant, rögvest inukba szállt a bátorságuk, amint azt a fehér emberek teherhordói meg is jósolták nekik. Meggyőződve arról, hogy a majomember nem akarja bántani, a benszülött végül kezdte összeszedni bátorságát, és hajlandó volt vele együtt visszamenni a faluba. Útközben hangosan kiáltozott társainak, hogy azok is kövessék példáját, mert a fehér ördög megígérte, hogy nem esik bántódásuk, ha nyomban visszajönnek és felelnek a kérdéseire. A feketék lassacskán valamennyien visszaszállingóztak a faluba, de hogy a félelmük nem osztott el teljesen, arról mindennél ékesebben árulkodott, mindegyre villogó szemük fehérje, mint hogy legtöbbjük aggodalmas képpel folyvást a majomember felé sandított. A törzsfőnök az elsők között tért vissza a faluba, és mivel Tarzan elsősorban is őt vágyott kifaggatni, aladéktalanul beszélgetésbe elegyedött a fekete férfivel. A fickó zömög tömzsi ember volt. Feltűnően alantas és hitványképe, hosszú, majomszerű karja, egész viselkedése család kétszínű jellemre vallott. Csak is a babonás rettegés, a rokov csapatának fehér és fekete tagjai által a fülébe sugott rémtörténetek hatása tartotta vissza attól, hogy harcosaival együtt tarzanra vesse magát, és azon nyomban végezzen vele, hiszen ő is, emberei is, emberevők voltak. De attól való félelmében, hogy egy valóságos ördöggel van dolga, és hogy a dzsungelben gonosz, ártó szellemek várakoznak, akik uruk minden parancsára azonnal ugranak, gamvazam nem mert szabad folyást engedni vágyainak. Tarzan részletesen kifaggatta a fickot, és állításait összevetve az először megkérdezett fiatal harcos válaszaival, azt vette ki a szavaiból, hogy Rokov és Safari lévő társaság a fejveszett menekülésben van, és a messzi távolban húzódó keleti part felé vonul vissza. Teherhordai közül sokan sorsára hagyták a csapatvezetőjét. Egyedül abban a faluban ötüket akasztatta fel lopásért és szökési kísérletért. A vagánvazamok azonban sok mindent megtudtak rokovnak azoktól a feketéitől, akik a brutális fickótól való rettegésük ellenére még egyáltalán beszélni mertek terveikről, és ennek alapján nem volt nehéz megjósolni, hogy nincs már messze az az idő, amikor utolsó teherhordója, szakácsa, sátorverője, fegyverhordozója Benszülött zsoldosa, sőt, még helyettese is elmenekül a bozótba, és sorsára hagyja őt a könyörtelen dzsungelben. Mgambazam tagadta, hogy bármilyen fehér asszony vagy gyerek lett volna a fehérek csapatába, de abból, ahogyan beszélt, Tarzan biztosra vette, hogy hazudik. A majom ember más-más összefüggésben számtalan szor visszatért a tárgyra, de egyszer sem sikerült elérnie, hogy az agyafúrt kanibál egyértelműen ellentmondásba kerüljön eredeti állításával, amely szerint sem asszony, sem gyerek nem volt a társaságában. Tarzan enni kért a törzsfőnöktől és az uralkodóval való hosszas alkudozás után sikerült is élelemhez jutnia. Majd megpróbált a törzs tagjai közül másokat is szóra bírni, Mindenek előtt azt a fiatal férfit, akit a bozódban fogott el, de magám jelenléte lakatot tett a szájukra. Végül is, mivel szilárdan hitte, hogy ezek az emberek sokkal többet tudnak annál, amit elmondtak neki Rokofól létéről, és Jean meg a gyerek sorsáról, Tarzan úgy döntött, hogy velük marad éjszakára abban a reményben, hogy hátha ha megtud még valami fontosat. Amikor közölte erhatározását a törsfővel meglepetéssel tapasztalta, hogy a fickó viselkedése hirtelen mennyire megváltozik irányában. A szemmel látható ellenszem és gyanakvás nyomtalanul eltűnt, és Magánvazam egyszerűen buzgó és figyelmes házigazdává változott. Semmi más nem jöhetett szóba, csak az, hogy a majom ember a falu legjobb kúnyhóját kapja meg, ahonnan Magánvazam legöregebb feleségét nyomban rövid úton kihajították, maga a törzs pedig átmenetileg egyik fiatal hitvese kunyhójában talált hajdékra. Ha Tarzannak netán eszébe jutott volna az a tény, hogy a feketék fejedelmi jutalmat remélhetnek, amennyiben sikerül megölniük őt, bizonyára hamarabb rájött volna, mire véli ezt a teljesen másfajta bánásmódot. Ha a fehér óriás békésen alszik a falu egyik kunyhójában, az nagyban megkönnyíti a jutalom elnyerésének módját, vélekedett a törzsfőnök. Ezért aztán nem győzte bíztatni Tarzant, hogy mivel minden bizonyja nagyon elcsigázott lehet a hosszú út után, mielőbb helyezze magát kényelembe a vendégmarasztaló palotának éppenséggel nem nevezhető építményben. Bármennyire írtózott is a majom ember még a gondolatától is annak, hogy egy benszülött kunyhóban aludjék, mégis úgy döntött, hogy ezen az éjszakán rászánja magát. Hát, ha sikerül rávennie valamelyik fiatalabb férfit, hogy üljön le vele egy kis beszélgetéssel a tűz mellé, amely ott lobogott füstös szálláshelyének közepén, és ki tudja szedni belőle az igazságot. Ezért aztán Tarzan elfogadta az öre magánvazan meghívását. Mind a mellett Vátig hangoztatta, hogy jobban örülne, ha néhány fiatalabb férfival osztozhatnának meg valamelyik kunyhón, és nem kellene miatta kizavarni a törzsfőnök öreg feleségét a hidegre. A fogatlan vémbanya vigyorogva jelezte, mennyire örül az indítványnak, és mivel ez a megoldás még jobban beleillett a törzsfőnök tervébe, amennyiben lehetővé tette számára, hogy válogatott orvgyilkasok bandájával vegye körül Tarzant, készségesen beleegyezett mindenbe. Így aztán Tarzant hamarosan egy másik kunyhóba szállásolták be, a falu központjához közel minthogy aznap este ünnepi táncra került sor egy nemrégiben visszatért vadáscsapat tiszteletére, Tarzant egyedül hagyták a kunyhóban. A fiatal férfiaknak Magánvazan magyarázata szerint részt kellett venniük az ünnepségen. Miután a majomembert sikerült szépen becsalogatnia a csapdába, Magánvazan maga köré gyűjtötte a kiszemelt fiatal harcosokat, akiknek az éjszakát a Fehér Ördög társaságában kellett tölteniük. Nem mondhatni, hogy különösebben lelkesedett volna bármelyikük is a törzsfőnök tervéért, mert babonás szívük mélyén nagyon is féltek a különös fehér óriástól, de magánvazám szava törvény volt népe számára. Ezért aztán egyikük sem merte megtagadni a szolgálatot, amelynek ellátására kirendelték. Miközben magánvazám suttogó hangon magyarázta tervét a körülötte kuporgó vadembereknek, a fogatlan véncsorosja. Aki Tarzannak köszönhette, hogy a kunyhójában maradhatott éjszakára, egyre ott lebzselt az összeesküvők körül. Látszólag csupán újabb adag fát vitt a tűzre, amely körül a férfiak ültek, de valójában igyekezett minél többet elcsípni a beszélgetésből. Tarzan talán egy-két órát aludt a mulatozók vadlármája ellenére, amikor kifinomult érzékszervei hirtelen valami gyanús, lopakodó mozgásra figyelmeztették a kunyhó belsejében, ahol feküdt. A tűz kialudt, helyén csupán egy kis kupac parázs amely inkább kihangsúlyozta, mint sem enyhítette a bűzös hajlék belsejében uralkodó sötétséget. A majomember gyakorlott érzékszervei mégis jelezték, hogy rajta kívül más is van odabent, és az illető szinte esztelenül súran feléje a homályban. Nemigen hitte, hogy hálótársai közül érkezett meg valaki az ünnepség végeztével, mert még mindig hallotta odakintről a falu utcája felől a táncosok vad kiáltozását és a tamtamdobok dobok lármáját. Ki lehetett az, aki ennyire ügyel arra, hogy neztelenül közelítse meg? Amikor az illető már csak karnyújtásnyira volt tőle, a majomember egyetlen könnyed szökkenéssel a kunyhó túlsó végén termett. Láncjáját minden eshetőségre készen a keze ügyében tartva. Ki az? kérdezte, aki úgy lopakodik a sötétben tarzan a dzsungel fia felé, mint valami éhes oroszlán. Csendesen van-a? hangzott egy nyekergő öreg hang. Tambúza van itt. Az, akinek a kunyhóját nem foglaltad el, és ezzel megakadályoztat, hogy egy asszony kizavarjonak a hideg éjszakába. – Mit kívántam Budza tarzantól a dzsungelfiától? – kérdezte a ember. Te kedves voltál valakihez, akivel manapság már senki sem törődik, és én azért jöttem, hogy kedvességet fejében figyelmeztesselek. – felelte a véncsoroszja. – Mire akarsz figyelmeztetni? – Mgambazam kiválogatta azokat a fiatal férfiakat, akiknek majd veled kell aludniuk a kunyhóban, felelte tambudza. Én a közelben voltam, amikor beszélt velük, és hallottam, milyen utasításokat adott nekik. Ha a tánc már jócskán belenyúlik a hajnalba, ide kell jönniük a kunyhóhoz, ha ébren találnak, úgy kell tenniük, mintha aludni jöttek volna, de ha alszol, magán parancs parancsa úgy szól, hogy öljenek meg. Ha akkor nem aludnál, csendben várakozni fognak melletted, míg el nem alszól és aztán mindannyian egyszerre rád és végeznek veled. Magán vazam eltökélte magát, hogy megszerzi a jutalmat, amelyet a fehér ember ajánlott fel. Egészen megfeledkeztem a jutalomról, mondta Tarzan inkább csak magának, majd folytatta. Hogyan akarja magán megkapni a jutalmat most, hogy a fehérek, az én ellenségeim távoztak ebből az országból, és azt sem tudja, hova mentek. – Ó, nem jutottak azok messzire? – felelte Budza. A tudja, hol táboroznak. A küldöncei könnyedén utolérhetik őket, lassan haladnak. – Hol vannak? – kérdezte Tarzan. – Oda akarsz menni hozzájuk? – kérdezett vissza visszaválaszult Tambuza. Tarzan bólintott. – Nem tudom úgy elmagyarázni neked a helyet, hogy egyedül is oda találj, de oda tudlak vezetni hozzájuk, Vanám. -e? Tarzan és beszélgető partnere figyelmét teljesen lekötötte a társalgás menete, így egyikük sem vette észre, hogy egy aprócska alaksúrrant be a kunyhó sötétjébe, és azt sem látták, hogy mikor oldalgott el aztán csendben. A kis Búalú volt, a törzsfőnök egyik fiatalabb feleségétől született fia, aki gyűlölte Tambudzát, és állandóan leste az alkalmat, hogy kémkedhessen utána, és jelenthesse apjának, ha bármiben vét a szokások ellen. – Gyere akkor! – mondta gyorsan Tarzan. – Induljunk azonnal! Ezt Bulau nem hallhatta, mert addigra már sebesen szedte lábát a falu utcáján felé, hol föltelmes nemzője a benzülöttek sörét vedelte, és figyelte a magukból kivetközött táncosok mutatványait, hirtelen felszükkenéseiket, vagy bakugrásokkal fűszerezett eszelős vonaglásaikat. Így történt aztán, hogy Tarzan és Tambuza óvatosan kilopakodhatott a faluból, és hamarosan beleolvadt a dzsungel túlvilági sötétjébe. Ugyanakkor két ruganyos léptű futár is útnak indult ugyanabban az irányban, igaz egy másik ösvényen. Amikor már elég messze jutottak a falutól, ahhoz, hogy nyugodtan beszélgethessenek, és ne kelljen suttogniuk, Tarzan megkérdezte az öregasszonytól, hogy nem tud-e valamit egy bizonyos fehér asszonyról és gyermekről. – De igen, Bána! – felelte Tambudza. – Volt velük egy asszony is, meg egy kisgyerek, egy aprócska kis fehér lorkó. Itt halt vele a mi falunkba, a lázba, és el is temették.